Dhe se në doje të devijon nga udha drejt, drejt e drejtë nuk mund ta udhzoj në të drejtën as kusht tjetër përveç Zotit Xhallax Xhelaluhu, dëshmoj të deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wa salam është robi i Zotit dhe i dërguari i Ti, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të, të mallit Zot qofshin mbi të. Dhe mitë gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe e pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e gjukimit. Allahu në Gjellalë mund në drejtojt neve muslimanëve në Puramë kur thot, o ju që keni besuar, friksojnë i Zotit tuaj, i cili kërjoj juve për një vetje të vetme, dhe prej ti kërjoj bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashkë i madhi Zot kërjoj shumë bura dhe gra, kër friksojnë i Zotit me emrinë cilit përbetoheni ruajini lidhjet far e djeni se Zotin e keni mbiqqyrës. Gjithashtu i madhë i Zot, gjëllë me gjelalu mu, i drejtohet, me simtarve musliman duke ju thëmë, a ju që keni besuar, friksojën i Allahut, ashtu si që meritorën Allahut i friksohëni, dhe mos flisëni vetëm se mirë dhe drejt, kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, Padyshim që do të fitoj lumturinë vërtet, e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Nënvim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit, Jellalul ul në Kur'anun Famëlart. Nuk ka dyshim se orientimi më i mirë për mbarë njerëzimin është pikërisht orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se punët më të këqija janë sajesat në fenën e Zotit, çdo sajes në fenë quhet bidat. Çdo biodatës humbie, çdo humbie përfundon në zjarrin e Xhehenemit, të madhit Zot i lutem me emrat e Ti të bukur dhe atributet e Ti të larta, që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarrri i Xhehenemit. Falënderojmë Allahun Xhallal u për mirësitë dhe begatitë të Ti pa numërta, e normalisht që një besimtar të shkëputet nga jeta e Ti, nga punët e Ti dhe nga halllet e Ti dhe të vinë në xhamin në shpinë e Zotit Xhallal u për të prokustuar Zotit dhe për të lutur Zotin dhe për të falur Zotin Jellalul. Normalisht duke u përgjigjur thirrjes së Allahut, ja juha alladhina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'ahu ila dhikrillah, o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e Xumat, shpejtoni në vendet ku përmendet Zoti, o Allahu Zoti i gjithësisë. Gjithë njerëzë që sot janë përpushtuar në dyret e gjamiave Dhe kanë bushër shtëpit e tua, o Zot më shiroj dhe fali O Allah kompesoja lodhin e tyre, mundin e tyre Dhe ardhin e tyre në shpitë Zotit me mirësi dhe me begati Në familjen e tyre, në pasunin e tyre Dhe o Zot a e që shmërën cishme në botën tjetër me gjennetet e tua më të mira Normalisht të dhe, që vinë gjami, të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Do të këtë dhe sprova dhe prej sprovave që përkalojnë ne në këto ditë fatkesisht, në shekullin e 21, viti 2013, u bëhet disa ditë që linja jonë të drejti nuk ka fare drita, nuk ka korend, e njërës e të punojnë me generatorë, se si kërti ishim në shekullin e 19. Mirë po, këtë është pjesë e sproves dhe e menquris dhe e zgjuarësis, dhe besimtarët pavarësishë se uvonuan sot nga bërja e dityrimit të tyre vjet, e, javor në kohën e duhur ata shpresojnë se Zotit Gjendle Gjelanu do t'i shpërblej për këtë mund, për këtë pritje dhe për këtë durim Allahu Gjendle Gjelanu në Kur'an thot in nëma ju e fësabirune e gjërahum be gajri e hisabë Allahu dorimtarët do të shpërblej pa lukari, lusë Allahun gjëllë gjelalu, të gjithë më shirëshme në më shiruasin, falësin e më katëve, atë që ndorën e ti është gjithë shka, të shpërblej besimtarët dhe besimtarët që uspërvuan sot me të mirat e ti pa fundshme, si në gjetën e kësaj bote, edhe një jetën e botës tjetër. Amin. Allahun gjëllë gjelalu, në gjetën e botës tjetër në Kur'anën famëllartë imësëm robët e ti pra besimtarët dhe besimtarët imësëm im me porosi dhe kshila sepse njëri ju kur ndalet për para kshila se Zotët Gjëllë Gjelalu hun ose porosive të Kur'anit e kupton se gjëja mërën si shme që duhet i përmbahet në jetë në kësaj bote janë porosit që Allah në Gjëllë Gjelalu hun jetë në përmjet Kur'anit ose porosit që Zotë i Gjellë Gjellalu jepë në përmjetë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Kështë që do tjetë khutbja e sotme, insha Allahu ta'ala, një khutbja që titullohet porosit kër anore. Porosit që Zotë i Gjellë Gjellalu ka përzgjedhur për robë dhe ti, për të dashurit e ti, që ti përmbahen për të fituar lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e kësaj bote e botës tjetër. Normalisht Allahu xhalla xalahu në surën Al-An'am i drejtohet besimtarëve me 10 porosi. Një ditë Abdullah Ibnu Mesudi radiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, i mblodhi njerëz në xhami dhe ju tha O njerëz, ai që i kenë lexuar testamentin që ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam U habitën njerëzit sepse nuk ua kishte vrarë ndonjëherë veshin ky term, testamenti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa njerëz, jo, ne nuk e dim se kush është testamenti që ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë u tha Abdullah ibn Mas'udi radiallahu taala nu dëgjojeni se si Zoti xhellallahu ka porositur Muhamedit sasallam dhe umatin e tij dhe kjo është porosia që Muhamedi sasallam dhe amaneti që Muhamedi sasallam i ka lënë besimtarve deri në ditën e gjykimit sepse ky libër nuk ka funksionuar vetëm për kohën e Muhamedit sasallam, por ka funksionuar për kohën e tij, për kohën e tashme dhe deri kur të bëhet kiameti me lejen e të Mëdhit Zot xhellallahu. Qul që të alëwë etlu ma harëma alejkum rabëkum alla tushriku bihi shëjëa thua ju o muhammad njerëzën barë e jami grumbëllohuni që t'ju ledzoj se qëfar kan daluar zoti juaj që të alëwë etlu alejkum që të alëwë etlu ma harëma Aleikum rabukum Thua ju e janë Grumbulloni Që t'ju ledzoj Se qëpar zoti juaj kandaluar Porosia e par Ella tushriku Billahi sheja Most i bëni Zotit rival Të mëzbini Në i dhytari Largo huni prej shirkut Me të gjitha në gjyrimet e shirkut Edhe nëse këto në gjyrimet e shirkut janë brënda islamin Edhe nëse ka në emra dhe paracitjet bukura Muslimani duhet largohet nga i dujtaria Duhet largohet nga shirkut, shirkut i madhë dhe shirkut i vogën Shirkut i dukshëm dhe shirkut i padukshëm Ose për ndryshe feja e ti nuk ka kuptimë Sash, edhe kur ndonjë një herë, shirë ku dhe i dhujtaria, ka njërim islam. Si ka musin njërim islam? Po mërlaj, teqet të tërbet varët që adhrohen, si Zota përveç Zotit Gjellë Gjellalu. Ata të shkret vetën e mbajnë për musliman? E i adhrohen këto si Zota përveç Allahu Gjellë Gjellalu. I u lutën, kërkojnë për tyre, kanë shpresë të gata. Shpresojnë që t'ju hapi fatin, betojnë se bënë mrekulli. E të gjitha këtojnë për njërimeve të i dhujtaris, të cilat bjen nëndesh me fjallën la ilaha illallah. Por osia e dytë. Ua biluali dhejni e hsana, silu një mirë me prindrit tuaj. Ska kuptimë. Jeta, qoftë njeriu nuk respekton prindën e tij, qoftë nëna, qoftë baba. Wa qad rabbuk an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Zoti ka gjykuar rrept se nuk duhet adhuruar kush përveç Ti dhe ndaj prindërve me qen respektues. Porosia e tretë Wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum Mosivrisni fëmijët tuaj duke ju friksuar varfëris se ne ju furnizojm juve dhe fëmijët tuaj dhe vrasja e fëmijëve nuk është vetëm ajo tradicionalia që bëjnë arabt kur i lund të vajzë e groposin dhe aborti është një lloj vrasje ndaj fëmisë, Allahu na ruajt. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wama batn. Mos ju afroni punëve të fllihura. Qofshin këto punë të, pun të fllihura që bëhen haptas apo punë të fllihura që bëhen fshehurazi. Dhe në krye të punëve të fllihta është imoraliteti, homoseksualizmi, e pastaj vin të tjerat me radhë. Wala taqtulun nafsal lati harama allah illa bil hak. Porosia e pest e mos e vrit njeriu mos bëj vrasje vetëm se kur është emerituar. Dhalikum wassakum bihi la anlakum taqilun. Kështu i urorosit Zoti që të jeni brenda arsyes dhe logjikës së shëndosh. Porosia e 6, "U la taqrubu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga asuddah." Mos ju afroni pasurinë e yatimit. Nëse jeni kujdestar në pasurinë e tyre, trajtojeni në mënyrën sa më të mirë. Dheri sa të rritet dhe t'i dorzohet e tërë pasurija jetimit. Porosia e shtatë, u au fulkejle wal mizane, bilkistë, në bani drejtsi në peshë, në bani drejtsi në peshë, në peshore dhe në matje. La nukëllifu nefsen illa usaha. E zotit toleronë, për ato gjëra që janë një ashtë mundësis njëri ju. Normarishë, mdo shta njëri nuk mund tjetë preqiz, mirë po ajo obligohet prajtë sa ka mundësi. Ua i dha kultum fa'ndilu, fa e nëse ju flisni, thoni të drejten, ua lëukane dha kurba, edhe nëse është prej të afrme, pra duhet thënë e drejta kundër njësve të tu, kundër të afrme të tu, duhet me thënë këtë të drejtë. Dhe në bajeni premtimin që i keni dhe në Zotit, kur jeni bërë musliman. Dhalikum wasakum bihi l'anlekum të dhe dhe karun. Këto janë porosi që ne ju ajapim, thot Zotit, në mënyrë që ju vazhdimisht të kujtoheni, Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatataraqa bikum an sabilihi Kjo është rruga e drejtë e zbritur nga Zoti Islami, rruga e drejtë e Zotit, dhe këtë rrugë ndiqni. Dhe mos ndiqni subul, mos ndiqni rrugicat, mos ndiqni tarikatet, mos ndiqni sektetet. O la të ndjeku subul. Të zotë rruga e islamit është kjo. Mos ndiqni subul. Fjala subul përfshin rrugëcat, përfshin sektet, përfshin devijacionet, përfshin tarikatet, e çdo gjë tjetër që del nga trumi i islamit. wa anna hadha siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqum bikum an sabeelillah dhalikum wasa'um bih sene se nëse do tndihni kto rrugicat kto ndarjet sekte deviacionet tarikatet do tilni ne perçarje dhe do te ket fitne dhe sprova të mëdha këto janë porositë që i jep Zoti në Kur'an. Diku tjetër Zoti xallaxaluhu i drejtohet njerëzit për porosinë për prindrit duke thënë: "Uwasaina llin insana biwalideihi ihsana." Njeriu ne kemi porositur për prindrit që të sillet mirë, diku tjetër në Kur'an. Po deri kur O Zot Në duat cilësime mirë me prindërit tan, o injahida ka la an tushrik bi ma laysa laka bi ilm fala tuta huma wa sahib huma fi dunya ma'rufa. E nëse prindërit yt duan që të kthejnë në një fetë tjetër përveç se fes Zotit. Nëse të urdhërojnë që ti bësh shok Zotit Nësë të rëdhrojnë që të biesh në i dhujtari Nësë të rëdhrojnë që të dalesh nga islami Nësë të rëdhrojnë që të bësh gjuna Mos ju bind Ndërsa për qështjet e tjera Që janë qështjet e kësaj bote Dhe respekti i kësaj bote Dhe dashuria e kësaj bote Silu mirë me ta <coughs> Me njëherë më basë kësaj thot Ua të birë së bila më në nabë i lejë i lejja më rëgjihukum dhe rima ata njërës të cilët i përmbahën rrugës së islamit se kështu mund të arruash më mirë të fenë të ndër Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an në prasit duke thënë Shara alëkum min e dini ma wasabihi nuha wallëdhi auhajna i lejke wallëdhi Wama wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wala tatafarqu fi Zoti ju solli një fe të cilën ja shpallin Nuhut të cilën ta kemi shpallur ty me këtë fe kemi porositur Ibrahimin dhe Musain dhe Isa-in përmbaj uni fesën e Zotit dhe mos u përçani të Kjo është porosia e madhe e Zotit. Dikut tjetër thot: "Wa laqad wasainal ladhina min qablikum wa iyyakum an taqullaha." E kemi porositur njerëz dhe brezat përpara jush. Dhe brezat që do të vijnë më pas, që të frikësohen Allahut xhall xhelal. Allahu xhanna xhelalu diku tjetër në Kur'an na jep dy shembuj shumë interesantë. Dyshembu i shumë interesant në jepi madhë i Zotë, mënyra së si këshilojnë njërzit, po këto këshila kanë qenë ashtë të bukra dhe të rëndësishme dhe ashtë të mrekulueshme, në mënyra së si janë trajtuar, sa që Zotë i Gjellet Gjellaru i ka shkëputur nga koha kur janë zënë dhe i ka vendosur në Kuran për t'i ledzuar muslimanët dhej në dit në gjukimit. Dhe një nga të orë porosia është porosia që Ibrahimi a.s. dhe kshila që Ibrahimi a.s. i bën babajtë të ti duke i thënë Ja ebeti, li me ta ambudu ma la jesma'u wa la jubësiru wa la jubëni anë këshej'a Ja ebeti, inni qëtë gja'ni minë l'ilmi ma lam jetikë فَتْبَعْنِي اهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ وَيَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا يَا أَبَتِ وبابائي مدشور مادينو جون عرب يا أبتي Thoët, o babush, o babi, o babush Pse të jaduron Dishka Që nuk shë, që nuk dëgjom Dhe nuk të bën ty asë një dëmë Dhe asë një dobi O baba im i dashër, o babushi Babushi im Mua me ka ardhur dija prej Zotit Dhe shpallëja prej Zotit Pra ndaj me ndiqë dhe me paso mua Që të uzoash në rrugën e drejt O babai im i dashur, kam frikse me kët rrugë që ti po ecën, do të kapin në një ndënim prej Zotit e do të thjesh në rrugën e djallit dhe të şeytanit. O babai im i dashur, şeytani ka humbur rrugën e Zotit, prandaj mos u bëj mik me të. Dikut tjetër Zot xhën me xhelaluhu në Kur'an na jep një shembull shumë interesant për porosin dhe nga çështi mrekulloshën Allahu gjenë në gjelalu nuk të porosi e ka zbritur në Kur'an për të ledzuar musliman dhe rendit në gjukimin. Dhe në emër në këti personi që ka dhënë të porosi, Allahu zbriti një kapitull në Kur'an dhe e quajti me këte emër, lukman, surat të lukman, kapitulli i lukmanit. Dhe në dërë këto porosi që je për lukmanit, birit e ti, i thot, i ja, abuneja, la tushrik billa, inna ash-shirka la dhulmun adhim ya bunayya nukë sa ja ibni o biri im ya bunayya pra një form ledhatuese o biri im i dashur o birçe çë tregom se fëmia ka qenë i vogël dhe se porosit duhet ta japim do të japim fëmijët ona çës në vogli çë të rriten me to dhe të ecin me to dhe që të bëjnë pjesë e jetës dhe gjakut dhe shpirtit të tyre o biri im i dashur mos i bëj shok Zotit se të bërit shok Allahut është zullumi dhe padrejësia më e madhe që mund të bëjë njeriu Allahu më ruan Ya bunayya inna intaku mithqalu habatin min khardal fat të qenë në shkërrë ose në smavat ose në tokë i jeti beha Allah O biri i dashur friktoj Zotit se nëse bën gjunahe sado që vogla mund të jenë këto gjunahe kudo që të jenë në purgu në prmale në përshpella të shëhura apo në qiell apo në tokë brenda do ta sjellë Zoti ditën kur do të dalësh përpara Zotit Inë nëllahë latifu në khabir, dhije se Zotë është i mirë informuar për gjithë shka. Ja, buneja, eqimis salat. O, birimi dashur, fale namazin regullisht dhe të rego kujtesnë ndaj namazit tëmën. Ua, mërbil marufi, ua nëhanil munker, ua sbir alama asabek, urdhëra për të mirë dhe ndalon nga e keqja, dhe duro për të mirë dhe ndalon nga e keqja, për gjërat që mund të ndodhin gjatë kësa e kohë, kur ti urderon për mirë dhe ndalon nga e keqëja, fa inna dhalike minazmi lumur, se nëse ti do t'jeshti këtid, do t'to se ka rritur majat më të larta. Pas ta i drejtohet, duke e porositur për edukat dhe për sjellje. Vala të sajnër këtë dekelin nasi, vala të mshifil ardu i maraha, inna Allah la ju hibbu kullë muhtarin fëkurë, oqse në mëshigë oqllod min zotik in anker al aswat la sot al hamir mos u kthe faqen njerëzve mos u kthe faqen kur flasin me ty mos u kthe faqen dhe et në tokë me qetësi mos et mbi tokë me mendëmshësi se zoti nuk i don nuk i don ata që janë mendjemdhëj dhe që bëjnë kryelart O lazerin virin kur të flasësh, se ngritja e zërit dhe zëri i lartë është cilësi e gomërvë. Kjo ishte porositë që Lukmani Lukman me el Hakim do t'i jepte birit të tij të vogël në mënyrë që të kishte simotë dhe udhëzim për jetën e tij. Prindërt të nderuar dhe fëmijë të nderuar, a jemi ne pra aty në njerëzve që dim tjapin porosit të tila, ashtu si që jepnin pejga merët, ashtu si që jepnin njërzit e urt, besimtar dhe besimtare, a jemi në e preatune besimtarve që qëjmë në vend porosit e Zotit të kënjërzit, e po kjo është një dëtyrë që nevena e ka ngarëkuar Zotit, gjëmë dhe gjelalu hu, në përmjet fjallës e Muhammedit salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe salladhe s Përqoni dhe transmitoni të kënjërzit për i meje qoft, edhe një jetë kuranor, lusë Zotin që ne t'jemi për atyre besëntarëve që do t'i përmbahën, tyre porosive që Zotin gjëmë dhe gjelalu ka dhënë në Kur'an, dhe porosive që ka dhënë Muhammedi aleyhi salatu wa salam, e kulu koli hadha wa stagfirullaha li valakum, wa, wa lisai il mu'mininë min kulli dhëmbë, fa stagfiruhu in nehu hua lgafuru rahim, Kërkoj një fali Allahun gjëllë gjëllalu unë, se e në momentër më të mira, kur njëri unë mund t'i lutët dhe mund t'i kërkoj fali e Zotit gjëllë gjëllalu. Alhamdulillahi wa këfa, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihin ledhi stafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manualah, emma ba'd, farëndrojmë Allahun gjëllë dhe gjëlanuhu, mjërësit dhe bekimet e ti qofshin mbi të dashurin e ti dhe të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasërën rrungën e ti dherën ditë një gjukimit. Nuk ka dyshim o blezër besimtare dhe motra besimtare, se gjithse cila nga këto porosi që Zotë i ka dhenë, ka mevoj që të meditojmë me hutbet e tëra, gjdo porosi tjetë një hutbe. Mirë po, normalisht temat janë shumë, trajtimet janë shumë, dhe ne mundohemi të trajtojmë gjërat në përgjithsi. Një moment shumë interesant i porosisë dhe i amanetit është momenti kur tre pejgamber që i ka përmend Zoti Xhënël Gjell Xelaluhu kanë qenë duke u dhënë shpirt. Dy i ka përmend diku bashk dhe një nuk ka ardhur neva në, në transmetime të sakta. Thot Zoti, wa wasa biha Ibrahim banieh wa Yaqub. Ya ja, bania Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Në shtratin e vdekjes i kanë lleft fëmit dhe ju kanë thonë o bitejemi. Allahu ka zgjedhur për ju Islamin si fe. Prandaj përmbajuni këtë fe dhe mos ju jep vdekja vetëm se duke qenë musliman të vërtetë në shtratin e vdekjes. Nërko që pejga meri i tret, edhe në shtratin e vdekjes kalën një porosi. Por përparës e qëkëm të kë porosia e ti në shtratin e vdekjes, ne do të shohim në hutë bënë arqë me inësha Allahutahala, disa porosi që a i kalën ku ka qenë gjallë, dhe pastaj do të shohim porosin e ti në shtratin e vdekjes. Salallahu Alehi Vesallam blazmë besimtar dhe motra besimtare. Poshija se një lajm shumë tronditës, i cili prek moralin, ndërgjegjen, prek familjen. Një lajm i cili çdon musliman të mirë e trishton. edicioni i gjasht i Big Brotherit do të filon dhe përseri edicioni i degenerimit i turpit i skandalit pra ndaj ju porosis që të friksohen i Zotit dhe mos bëhen i pies e mëkatit të këtyre njerëzve të cilët na, na degeneruan dhe na flichen se nuk mund të jetë iktill marani e këtij populli. Prandaj të gjithë ju që jeni prezent këtu keni përgjegjësinë në familjet tuaja. Mos i lini fëmijët tuaj, bijt dhe bija tuaja të jenë pjesë e këtij skandalit, e këtij turpit sepër Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç Ti. Por ti jo thirr atë emrin ditën e emri dit gjykimit. Le të vi filani, biri i filanit. Të parët që do të mlidhen rreth teje do të jenë fëmitë tu. O Zot, ky na ka parë, dhe s'na ka ndaluar. O Zot, na jep diçka për këtë njeriu. Na jep diçka për babën, na jep diçka për nonën. Morin nëjë sebapë, ose të në morin nëjë gjunaë. Freksorin e zotët. Freksorin e zotët. Ja ejuhe lëzina amenën, ku anfusekum ahlikum nara, wa ku duha në nasu e lëhijara, në rritët lë kafirin. O ju që keni besuar, ruajnë vetët tuaja dhe familje tuaja nga zjarë i gjenemit. Se lënda djegsa e këtij zjarri do të jen trupat e njerëzve dhe gurët, Allahu Allah e ndruft. Allahu e ndruft. Çfarë do të bënte ndonjëri prej nesh nëse do ta shihte fminë e tij duke u djegur në këtë botë? Do të bënte namën për ta shpëtuar. E për Zotin, zjarri i Jehennemit është më i rënd. Kul naru Jehennama asad harran law kanu ya'lamun fuaj ose zjarë i gjehenemit është mëjërënd, më djegës, më shkatrues, si kur të dinin se që fari pretë. Ajësa ke ndorti duhet bëshë, gjdo prind është për gjejgjës për fmitë ti, është për gjejgjës për bashkëshortën e ti, do t'ja për logari për para zotit gjengë në gjelalu bu, pra ndaj o prindër, nëna dhe babalar, friksojnë i zotit në fmitë tuaj, Mos i lindni të shohin edicionin e dégjenerimit, dë turpit, dë anti-vlerave, dë dvesave, dë shkatrimit të familjeve. Pse për Zotin kanë përgjegjësi për para Zotit. E Zoti do t'ju pyes ditën e gjykimit. Lezër të ndërruar Sot për para kësaj gjumajë Shumë lezër dhe motra Kanë marën telefon Kanë që mesajër Dhe kërkojnë për i besimtarëve të kësaj gjamije Që t'i lutën Allahu Gjellë Gjellarun Rastet janë smundje Rastet janë të rënda dhe të vështira rastet janë si që tani po visha për gjumat këtë këshkallët më kavi një vlabi simtar, djegje, fëmish, kështu që lutja jo mësot do të shkoj për këta njërës, pa do t'i dhejtojme i Zotit duke thënë o Allah o Zotit gjithësis, njërësit për ne mendojnë mirë, pra ndaj dhe në thonë që t'lutëm i ty për ta, o Zot, mendimin e njërësit për ne mëse këtem brapshë, O Zot, ne edim mirë se kush jemi me gjynahën dhe me katër, po let jetë kjo lutja jo në Zot, një ndërmjëtësim për këta njërës. O Allah, o Zot i gjithësis, kush është i sëmurë, shëroje, kush ka halë, lecoja halën. O Allah, o Zot i gjithësis, kush ka në i brengë, lecoja brengën, o Zot i gjithësis. O Allah, ti e gjithë më shirëshëm, ti e furnizuasi, në dorën të ndër është gjithë shkaë i jim bështetje për këta njërës, i jim dhim për këta njërës. O Allah o Zotë i Gjithsis, ti e shërurësi, shëroj këta vlezër dhe këta motra. O Allah o Zotë i Gjithsis, mos lërë në mesin tonë, njëri që është ismurë, po që nuk nga ka thënë nere pa a shëruar. O Allah o Zotë i Gjithsis, mos lërë në mesin tonë njëri që ka halë dhe brengë, po nuk nga ka thënë pa jazhjitha ti halën dhe brengën. Amin. Një lutje veçant dhe shkoj për glezërit ta në siri Allahum më nësur e i ba dhe këll muahidi në fisurja Ja rabbel anemin O Allah ndimoj glezërit ta në dhe robë të tu në siri Ja rabbel anemin Glezër besimtarë dhe motra besimtare Dë lajmet mjërë nuk mjullit të kësaj khudbje Lajme i pari mjërë është se Komuniteti musliman shqiptar ka dy gazeta ose revista te të cilat i ftojnë besimtarët që të abonohen dhe ky është një rast i mirë që besimtarët të informohen sa më shumë për fenë dhe për besimin e tij. Lajmi i dytë i mirë është se në Institutin e Gjuhës Arabe dhe Shkencave Islame do të hapet një klasë e re për gjuhën arabe insha Allahu Taala, kështu që, që të gjithë vëllezërit e interesuar të bëjnë regjistrimin tek muezini, ose direkt tek instituti në ditën e mërkur, ose në ditën e shtun, ose në ditën e djeli. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salli ta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inne ka hamidun mëgjid, wardë Allahumma anës sahabati wa tabihin, wa tabihin bi ihsanin ila johmiddin, oa Allahu Zodh i Gjithsis, dërgë pashën të ndë mëshirën të ndë dhe bekimet e tua, mi Muhammedet sallallahu aleyhi sallam, mi familjen e ti të pastër dhe shokët e ti të ndershëm, dhe mi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasojnë rrugën e ti dhe i në ditën e gjykimit, lusë Zodën e gjithësis, që këj problemi i dritavë dhe i korendit, mos përseritët më, sëpse më të vërtet ka qenë shqetsua së kjo javë për besimtarët e kësa e gjamiët. محمد رسول الله محمد رسول الله